محترم کو مولانا مبتی اسرہ جدید سے دا دور ہے تفسیر قرآن چھ پچھاک بارہ آتانویں باندے شروع شوئے او پا ستر ایک ننان میں باندے سر ترسی دلی دا دا دید ملائی دو پا تیسا سنت کے سل این سیڈیز مرکل دکان نمبر تیس عبدالرحمت لازان از دی میں چوک جنگیرار اور صوابی پاپ رائیٹر انورشیر توہیدی موبایل نمبر 031 710 او بذلہ ور کرو دوی لرا پس آور دوی سبر کرو د باو چود روی خمو ڈڑا لگون کی بای پا کرسو نبوینی دوی پاک نور نیخنی یعنی نه گرمی نیاخ راکت بای پا دوی بانجی سور داغو تابی دا سانگ داغوی پا تابی که دو سارا او با گرزولی شی پا دوی بانجی نوخی دیس بینوزرو او گلاسونه چی با دا ششی یعنی ای با دیس بینوزرو سفایی کی ششی یا با ششا او پیس کې کی دیس بینوزرو ای با ششا اس بینوالی کی دیس بینوزرو شیا دیش بینی زارو اندازہ کړي ایلاره بندازہ کولو سره اوپس کولی شي پدې پدوی باندې پداواس کې پیالو جو شراب سره جیوی خون داږي عرق زنجبیل داو چنرا دا پایکې چې مصممع کولی شي همیشه روان او پس کولی پدوی باندې نوکران همیشه پاتشي تویننی ذیلارا گمان بو کہ پدوی بانی مرغلی نوستے شو تبو کہ مرغلی دهی. نبیر داش دی نہ چا خادیمان دایشن مخدوم مزن گئی نہ بیر اسلام وی دارو پمز کہ لکه سوالسم شپوس فوق مے بدر از استورو پمز گتن فضیلت دایسی دی دج بئی مخدومان گلہ چ توینی ال ثولی د نی مکنو باچای لویا پاس باندې د جامی شینه دا د نرم لريخمو شونو د ډبل لريخمو قاليب وای چول شي د نړۍ په اوګانو دښ په نظر اووس کوي په دې باندې رب دې سکاک تاک شراवंत وره یقینا ددا تاسو لپاره بدل وکانا سایک مشکورا ادې کوشش تاسو قبول شي موږ را لګره پتاوونه قران نصب رو کاد پاد حکم داخل رابا تابی داری مکو دوی لگناکار دو دو دو رو دانج نشکر را یاد که نم دراب هر واخو سار و ما خامسه سدش بکی پاکی باین کدالله سجده کالالالالا پاکی باین کدالله پگدش بکی یعنی هر واخو دوی مینکه دو دو دو دنیا سره پریدی رسو دینا روز دارنا مم پیدا کرو دینا مم مزبت کرو دینا مم مزبت کرو دی بندو نو دی واشاده کنه آسراوم مم دی یا مم دی طاقت پیدا کرو دی کلا جمان کافوی بدل بکو دی پشان پا بدل اولو ان لازی تازگیره یقین دار نسیاتو نچا چو خوخوی او دنسی اقبل رب ترفتا لا رو واسل لنجاة اولا تای او تاسو نقو خوخوی مگر لا چو خوخوی دا اللہ یقینا اللہ علم حکمت والا داخلوی چالا دا چو خوخوی دا اللہ باقبل رحمد کی او الظالمان جدیت یارکیتو للا عذاب در وصون کی مرسلاتو سورة حموز پسیده ذکر دا قیامت او احوال د مجرمینو دا مجرمان دا حال اللہ ذکر کی والمرسلات ورفا شاید دی لگلشوی فرختی کنرمی سارا شاید دی لگلشوی ملائکو کنرمی سارا شاید بالې چې په دې ندي یا شاهد دي با دونه شاهد دي با دونه بالې بما عرف الله پس انشاء الله ورته خوځلې وا او شاهد دي ورزي مرسالات شاهد دي ورزي یا شاید دی زواجر عرفان پر لپسی عرفان خوشالی سارا فلاسفات یا اسفان شاید دی سخ الوقتن کی بادونا پتندی سارا وان ناشرات یا ملائکہ یا غنہ نخی فالملقيات والناشرات ناشران شايد دي, دي خوراونك بادونا كنسطلو سارا خوراونك بنسطلو بادونا يا ملايكو يا باران فالملقيات فالفارقات فارقان شايد دي, دي, دي وشکاونك ملايكو ویش کونکی ملائک پو ویش کونو سارا شاید دی فرق کونکی ام دیا پو میزدو حلالو دو حرامو کی شاید دی فلفا ملقیاتی زکرا شاید دی اچا انکی ملائک نسیحت لرا قرآن لرا دپار دپانی عدل پار درائی اینما تو آدونه لواقع اگه چه تاثره واده شده واقع که دون تیره. کلا چه سور بوتلیشی بینوریشی بوت کلا چه آسمان کلا چه غرونه بوتلیشی زوری او کلا چه استازوله وقور یا او قیقت جمعاتا جمع کریشی يانې ټور کړې شي یای یامن اوجلات او کې دا اوجلات یای یامن اوجلات کوم یو روز دا چې ټور کړې شي وا هغه روز پکې زلې ازبوی دا سده روز ویل ویرا هلا کذب دا واخو تکذیب کوم ګولالا امنو هلا کړې په خانولالا بیا مونگا ورپا سیکنو دو جنو رولا را دارنجی مونگاو مجرمانو سره حلاکت دے پتا آوا کے دپا تک زبکا ان کو آیا مونو پو پیدا کریتا آزو لارا دو بوس پوکونا فجعلنا فی قرار مکین اللہ پس مونگا درزولو آلارا باؤزائی کیو سیدن کی تراندازی معلومیتا مونگا اندازہو کرو ورندا زګون کیو حالات به دواخو ده پا ترتیب کوم کو اي مونگا نهګروز مزه کا پورا ژوندو مرولاره ژوندې زېګي امريږي جهيان او امواته نهګروز مزه پورا احياولاره امواتولاره وجال نا کي رواشيا ګونګر زولي پديګي وروندان دان نو مسکاو بتاه زبان بوخاری سي خلاقت دې پداوه کې تکذیب کوم ګلاره زاي اجدا جوي تاسو باندې تکذیب کوم کی زاي او سورتا وي با خوان د درې سانګو یو پاسا یو په طرف بل پهړو طرف یا درې دا زی سلاس شعب دری سانگی بای بایی زریع بایی زاقوم بایی غسلین بایی از تو خوراکی داده زوز بایی زاقوم بایی غسلین بایی غسلین زخمی ویندلش ویده زی سلاس لحب بھئی لحب لنبی زی سلاس شعب لحب شرا دخان بسر که بھئی اور لوگی بھئی دری سانگی دی لا زلیلین ولا اغنی من اللہ بھئی نب ایرام حرنب فیدر سید لنبون دا جانم ویشتل کئی پو بسر کل قاصر لکا نمع رئی قاصر لکا ویخدونی اصول شجر ویخدونی قاصر کل جابال لکا تب وائلو غرده وائلو ترمی بشارل کل قاصر کانو جمالات سفر تب وائچو خان دیزار زړ زړ خانه یا کان نو شمالات صفر تب واي قلوس الصوفان لولې کشته دی لولې کشتهي حلاکت په پړاوخ ترجیب کوم کولاره دا روزو چې دی پهغه غونه کې اجازه وار نکړ چې دوی تا چې باندې وږي حلاکت په دای روز کې دپا ترجیب کوم کو دا روزو فیصله مو جمع کړ تا زلغه په خانو لاره کویتا حضرت چالو چالو کوي جمع علا کدی پر او روز کې د پاتکذب کون کو یقینا موحدین به قصور او جنو کې امی وی بدل شینې د لوی غاری خریز کوي پریوانه په زور دایي وای تا ځکون کې ممداري به بدل ول کو احسان کون کو لره علا کدی پر او روز کې د پاتکذب کون کو خړی پهلا واخل لګ تا ځې حلا کدی پرارض کې د پاتقیب کوم کو کله جوړی شودیتہ رکو کئ رکو نه کئ حلا کدی پرارض کې د پاتقیب کوم کو پس پکوم یو بیان پس دو بیان الله د کتاب نه بدوی ماناری سورته نا با مارش بس دائم د په نزول تفصیل د یوم الفصل مخکې یوم الفصل ذکر شو اور پوری صورت کے اللہ تفصیل کئ چې په دنیا کې په یو څو سجونو کې شریکت ده په سما کې کې شریکت ده بچا په کافر ګرځي مسلمان ګرځي غ runا باغ کې شریکت ده د غذاشتي ا د شائش ته بيبيانو کې شیا گئی خدا گئی اگداں گئی خوب ٹول گئی اشکا پٹولوبانے دا روزو پٹولو دا اسمانو نے پٹولو لگی آنر پٹولو لگی او باران نے پٹولو ہاری گی دائیںی زرغلی ٹول خری تر کالے ٹول خری دنیای کې بدزوزونو کې شریکاتو لیکن ان لا عمل فضل اکانمی کاتا کله چې قیامت د جهنميان او اسمان به شي جدا د جنتیان او اسمان به بیل د جنتیان او ازم که به شي جدا د جهنميان او دست بارکی دوی تپوز کئی تو بارد خبر لوی نبا اعظیم نبا اعظیم خبر نبا اعظیم لوی خبر قیامت نبا اعظیم با اسباد الموت اغا خبر چودید پاکی اختلاف کون کی یقینا پو بشی بیا یقینا پو بشی ای مونو کر زلزم او غلون می خولام مونګر زول دازلره راه د په دان مونګر زول خو بز داز بردارم مونګر زول شپه پړدا او روز مونګر زول روز د پاه گزران مونږ یو کړی 5000 نه ومزبوطه ا مونږه ګرځولې دېوا پر کوون کې ا مونږه ګرځولې واري دې دواره زنا کې چوباسو پتی سرا دانی او زرغونی لنو خرجه بی حبا حبا و نباتا چوباسو پتی دانی مرغلل یوم نباتا یا دانی دخوراکا او باقی چه گوری گوری الفافا المجتمع گوری گوری لګې د لډ می ألفا فا ألفا ذات الالوان رنگ رنگ رنگونه ألفا فا ان یوم الفضل کان میقات روز فزله د وخت مقررو او رجبو په کلیشه په شپې لکه نرا بشي ډله ډله به د پکړش آسمان نشيبا سورو سورا بوتلې بشي قرونه نشبش وکولہ جننم دې په انتظار کې د پا سرکا شو دځه پادیک جون کې وای په غمېشه چې بنهڅی کې په کې یخ نذکا مگر ګلم يبو ویلځي بدلا دا پورا سرب دا ولا شرابا الا حمیمه وغزاقا مگر ګلم يبو وغزاقا او ویلځي حمیمه ګای نیو بو يَا إِلَّا مانو دموع هَمِ اِمَانُ دُمُوهَ عَيُّنِهِمْ دستورگو نوخ کبراوانی آغب تیره وغصاقه اووی نزوه بدلا پورا یقیناً دوئی عقیدان دارال پا حساب او دوئی تقذیب کو زمگ په پا تقذیب کولو هارشه مونگ شمر کری آغلار پا لکی نوو ساکری مونگ زیاده و تازلار مگر آزاب یقین الموحد موحدین کامیابی باږي وانبن اوم ګورو او پیللی بهي ادربن حمزولی حمزولی مستویات ازنان غافونه برابری یا کولونه برابری وکازن دیاکہ او پیالې ډګډګي دمناوري پای کې بکواس بکواس ونی او ولای او نا ذروق يا لا كذاب نبيو بذروجن كاي جزاء ام ربك اتان حسابا بذلدا استادرد طرفا وركلدا حسابا نو ديرو حسابا كافيا طورا رب رزمان رز ميك دعا تمن دی واسن لري هغه سره دغه او روزه چوبدریږي جبرائيل السلام او فرشتي زب زبسته خبرونه کی مگر ازوک چې چي ازور کړو دله الله او ویلو په دنیا کې هغه خبره لا اله الا الله دا روزه کو چا چې خوخي و دې ځا په لار طرف تلار موږ یاره و نه اور جب پوری سایه ځي مخې له ګلو د تلاسو او بوای کافر هاي کوي ځخاورا ناجاد نبا پشي دا تنوزول کې یو هتايمه سورۃ کلا اسباد کوي د قیامت خسره د تخفیفا اسباد د قیامت سره د تخفیفا وان ناجاد غرقانه شاید وستون کې ملائک سا د مؤمنانو په سخت سا د کافر په سختۍ زره وناجات غرقان شاید د مرګ چوبازي روحونه یا ناجا تسوري شاید یا تسوري چې د یو فوقنا بالافق پر زغلی غرقا کله پر یو هوکې کله بل وَنَّا جَعَتِ غَرْقَانَ شَاید دِي لِن دِي هشو باسی غشو لارا غشو باسی <coughs> وَنَّا شَتَعَتِ نَشْتَانَ شَاید دِي خُشْعَدِي رَوَسْتُنْكِ مَلَائِكَ وِسْتُنْكِ مَلَائِكَ سا ده مومن پا خُشْعَلَي سارا عَنِّ دیر په کلاره یا ونا شتا ت نه شتان شادی اسطوري چراخي دي د متاليون مغارب طرف تا د خطيدو زينونه مغارب تا ينا شتات نفس د انسان ياش شا... وناشتات ناشتان شاید ده نفس چو خوشحالی گی پو مارگ ده مومین ملک بار خوشحالی گی وناشتات ناشتان شاید ده وحشان کلیو بلدتا کلبل بلدتا وصا سبها شاید ده لمبوه هنکی ملائک پو لمبوه دنه تا پتا ویدارې د که پمن دراواندی یا شاجیا استوری وسابه حاج سبانه چاغو لمبو وای په تدویر کې یا سابحاته مراد کشتهي شاید کشتهي چې ګرځي په دریا کې لمبو وای ګرځي په دریا کې یا سابعات المراد اسونه دي شهدي اسونه چې لنبو وايي یعنی ګرځي په مندا فسبقات سبقا شهدي مخققين کې ملائکه په مخقق درو زهره زګ مخکيه دي شيطينونه نه واہی کئی انبیاء علیم السلامتا یا مخکی کی دی پا مخکی کی دلو ایمان تا پا یا سابقا دی سبقا پا مندزی ساوبازی یا سابقا تو شاید دی مندی وہن کی آسونا مخکی کی دون کی مخکی کی دلو سارا فالمتبیرات شاید دی انتظام کون کی ملائک دکارو یا کواکی بسبعا دهو آورو چوبا رپی گی رپی دون کی داد باور رادی فا راجی فا قیامتو رادی فا باعثو بعد با الموتو راجی فا راجفا علامات د قیامت راجفا قیامت راجفا اغو خائفہ جیرل گئی یوم ترجف راجفا ااورو ز جوبر پی وی رپی دن کی ور پسے بشدائے رسراتلن سزولنا پدا ہوا کہ بې ذری دن کی استری hobaai why do i remember aapas gulo shu aruli kala jishu ngaruke bosela noi da vapas ke dil dil ek tawani ya batilatun da vapas ke dil نو ناگا دوی بایی پو میدان کې سایرا و جولا په میدان کې بایی اراغلتا تا خبر ده موسیٰ علی اسلام کرچاواز کلو دتا رب دتا پاک کند پاک پیچ داره کی د تا کړی کشی کرده نووه اشتر تاله را الان تا زکا چه تا تابیدار شده اللہ زکا چه سلام راڑی تابیدار شده اللہ یان ذذق ان تملا غیره څخه ګر ګول غار به ذذقنه واجه کله ربک فترش حداه بدر کمتاه تا لا بدر سم کمتاه تا استار په طرف تا او ویریږي د الله نه او ویریږي د الله نه او خدته نخلوه نه دروغجن کړه نافرمانی وکړه شایع کړه منډه نجم کړه خړاچ مچل کړه نویست زیم رب سازو چا تو ده مصر ده تازیم نونیو دلر اللہ پزار ده د و پدنیا یقینا پدیگی روی برد ده پر را چا جهدی گرر اللہ نا آیا تاشوی ساخ پا پیدایشو یا اسمان چجو کلی حیلر او چت کری ری دنگوانی ده نو برابر کلو دیلره او پدکره اشبه ده او استره نور خاته ده اسمعانه او از مکه بز دينه غر ولده والآرز بعد ذاره قده ها بسطه ها غر ولده او الاره و بس الخلق فيها ازاده ها احنو غر ادله او امام عتا کوي من مکه جوه اتلارزه دمکین اوس مکه وګړل شو اوله ده واغتجا ولرز بعدذا لک یا ده معنا شلووله شلووله د اوس مګلره ده ده حرسهه کړه له اوس مګلره اوس مګه کې دې وګور اخرجمینا ما ومرا وستر ازمکینا عبود ازمکی او آخد ازمکی ورشو او غرونا خخ کردی پا دی که غرونا خخ کرد فایده تازو لارا استازو دنگرو لارا فایده جا اتطا مطل کبرا کلاچراشی سپیر ليه سفره راشي قيامت تعمت القبراء تتم على كل شيء هار شئبه پد کري هار شئبه پد کري ذكورت تعمه وائي يوم آية تذكر الانسانو ماسا آو روز پان بواقل انسان سچ کوشش کرو او بش جانم لمیرہ فاما منتو هاجاتا چینه چا سر گشی وکړو ورکلو ژوند دنیا نه جہنم د ځای څوک جویری دو قدرت درابنه منکر نه فز د فایشنه نو جنت هغه ځای د پوز فیمان تا من ذکرہا فیمان تا من ذکرہا لستا من من یعلموها نیتا جاگچانا چھپوئی گی پا قیاماتا تو سا خبری چا قیامت کل رے یہ مطلبی دا یا سلو نکانی ساتی ایان مرسا فیمان تا من ذکرہا فیما ک یا محمد انھا ولیسلک سوال د سنت اپوس کیه تا او محمد صلی الله علیه وسلم سره دنی سوال قابلیت نه ای کیتا نه دا ما ته خو دې نې دینو دی مازر ته خو دې قیامت وکړه رضی استعرب طرف ته تر د انتها د علم د قیامت تے یراں ان کی ازوب چری گڑائیں نہ لگا جدیہ اور روز جو بینی قرمت دا سواخ بنے تر مگر یوا یو ما خام ایدش یا نور خات دا روز سورۃ اباس نجم پسیلے زل رشتن پر نزول کی اپ ضرورتن القران کریم کی اتیائم صورت کی اللہ اس بات کئی دا قیامتا او سرد تحویل دشانا دشان عظمت ذکر کئی د قیامتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکا امیر آغے او عطبہ و شیبا. او دربیع زامن اغیر آلو او دل یو طلب والا عبد الله بن مكتوم راغ طالب العلم جاءتني ذكول رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ائے نبی السلام تو نہ توجو اگر طالب العلم تو نہ کر بن مكتوم تا اگر تم توجو کیو دتم پوری اگر تم پوری او خدکان عذاب ظاہر شو جی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خیال دا وکړو چې دا نه طلب راولي ورګش دي کی طلب پیدا کوم نت کو طالب لێ بها شکن تاسو طلب علي نه الله تمیز کړی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تا تاسو کوي پیغمبر چې دوی طلب دین نه کوي تور داگر نا طلب پریده پدی که طلبونو مو پیدا کو دی تالب سر توجو دی رکا چه دی دی هدایت طلبگار دی دل کامل توجو ورکا نا طلب پریده چه نه سمیگی روک دی شی ردی ها دی روک شی زامن دی روک شی او میا بین خلط دی تباشي چې طلب نه دی دی نتور پسی شوی پریده روکی اخ پلکار دی کئی خودی رون ته تا کامل توجو ورکا آبا سوا تا والا تندیر تروکڑا مخیوارو چراغ تا صغر رون صحابی عبدالعبی نمکتو ما سپوی گی تا چش دیزان پاک کئی پان آغلی فیدار سیدت نسیات حاغتو نو ته دا غپسې زانه به پرواکه تاغه سگه څه وړي بریده رغږي شافت پر کار دی گئی فان تلاو تذدا اوسې پتاه کزانې پاغ نکړه هرګلا څوک جراغ تاسو په منډه او یریږي د الله نه نو ته داغه نه غافل شې نو غافلی کې دل مطلب دا ټول توجه دی و نکړه ټول كلا ان تذكرهن يقينا ان قران بنسيات يا ان دغ سوره دغ سوره بنسيات فمن شاء ذكرهه جاء فمن شاء الله نجا لا لا جو الله ذكرهه اللهم ذكره واجي یا فمن شاء ایا تذکر بالقران چاچی خوخولا چې نسې تواغلی په قران ذکر الله نہ ذکر با نسې توا فی صوفی مکرماتن او کتابونو مکرمو کې اند الله مقرب کې د الله او چا د شو باجو لازو د نکونکو عزت مندو نیکانو او د وجل شینزان د سن انکار وکړه ماغ فرحو کلا <تصفيق> ما نال لتا انکر او قتل الانسان ماغ فراه من اي شي خلقا دو کوم شي نه پیدا کړو در لار الله جنو فين پیدا کړو در لار پسنداز کړو در زم مسجد ویلا یا سره نبېالاره دو خروج اسان کړو دلاره الله یلا دې ہدایت الله ولا اسان کړو بیا من کړو دلاره نو پوکا ورکی خخ کړو دلاره بیا کله چوکې دل الله نو جنده دې ګدالره کلا لمای غځه ما مره یقینا پران کړو انسان اچھا مر کړو دته الله اوجو ګرین انسان په القراقه دا موږ جوړو په چولو سره بیا موږ شلوز موږه په شلوولو پس موږ بازو د بینه دانی او انګوره او ترګاری خواناو کجوري او باغچې ګوري ګوري او میوه او واخه فایدار ته ازل را استازو دنګارولاله کله چرای شي وغښلاون کې ساخه وغښلاون کې ساخه وې قیامت وغوبړې بشلې او روزو او په تختي سره درور نه د مور نره بلال نره خجنه ترقي کله ددانان علاته کله علا نه زنه تهي او بات بچو نه آريو صاحب دوی وخت کې کار کی وے چ مشغوله بگی درارا سمو خنہ وضاغه واه کی وے تازا خنده چون کی وے خوشالا سمو خنہ ینه تازا خنده ینه خوش تا سرور کی وے خوشالا سمو خنہ وضاغه وا خو طغی بانی وے ڈورا راه بشی طغی بانی توروالی دوی دی کافران بدکارا سوره التكوير دليل اثبات القيامه او تحويل دشان القيامه وهي بسم الله الرحمن الرحيم و هل اشباغاله دنا مخکي اشبا ګروسته اشباغاله دنا مخکي اشبا ګروسته ازا شم زکو ويرات کله جنوار وړول شي کمه چې کله راشي و از النجوم کذرات کله چا سوري خرشي زابنو رہا رنا ختم <تصفيق> رناخت ماشي و ازا الجبال سو... سويرات كلاا چوغرونه بوتلشي و ازا العشار و اتلات كلاا چدا لسنه مياشت اوخا شعره پره خدشي جمع دعشرا د بلارونو لاس میایست راغرین اوجل کی به کٹا شولی وو از دا نه چلنگون کی خراب نشی لیکن لقیامت غایبت دایجی دوخی خیال بنی و یزل شارو تلات و یزل ووشوشرات کلا چناور جمع کړي شي د بیلی جناور کله دبرای شي بس د ووشو تاغره حشر. بل نیشتی ذکاہ و مخلوق شاقیل اللہ عقل نی ورکڑه پیغمبر نی را لگلے آقیل اللہ عذاب نو ورکڑی نو آقی جنت تا جیو نی جانم تا اغادیس کی را غیر قرنا د قرناو نو بدلاخلی بی اخکریزا دا اخکریزو نبا بدلاخلی نغمرات تا نا زالین مظلومو مظلوم بیاخری دی ظالم اخری دی دانه چې زنهار بلتجم چې غویا نه غویا چې الله پیغمبر نه را دي غله وذل وحوشو شرات کله چې زنهار جمع کړي شي وذل بهار تجرات کله چې دریاونه ډکړي یا سوجرات گرم کړی شي وایزل ووجو سوجرات وایزل بهارو سوجرات دا اشفقاله ته مخکي اشفق گوربزي وایزل نو فوزو زوي جات کلا چپنفسوني کي روح نواجول شي بدن کي روح واچول شي بدن وای زالموده ژیلات کله چې د ګندې خخشی به واره کې ته پوسبو کړئ شی بیا یې په سبب زقوم جورم واشل شی وا سې جوړی نه کړو الا عربه جګړې وشوا باغیته جنکیو بنو بوتلې بیا روغه کله روغه کې کله کومې جنې <مشنه> خاوان سره پادې کیږي پادې ديږي اګو فلار کول تراجینو خا شنه قيس بلا عیشم نور انکار وکړو اسې ابي عبد الخاوان سله کوم غدا خاوان بس دی حنا بیا وځو دیو خزاوې چارمو بیا حجنه به پیدای ژوند به کړه یا بچا خر زول پکور کې یو سل یا یو سل شپیته جنه کئی وی دو لنگی بیور کری او جنه بیواغ است ویزل مهودتو سویلات الوایده والمهودتو فی النار حضیث که رازی خاخون که خاخشوی دوار بای پور که نلت جنس دی ورنه اگه جنسو يا الوايده والموده في النار نويده بي بول كي مودا اغادو اول توقير وايد كي نيشتي بي اي زامبن كوته لات پر دو جرم واجل شيوا و اي ز سوفن كتابنا قلاو كدي شي سوف دارما وې ز سما کوشي ته کله چې د اسمانه ځرمند لريشي او کله چې جهانم ګرم کړی شي کله چې جنت نږدې کړی شي په بازار یو تن چې څه مخېلې ګلو نه ده خبره شاید کوم اغا ستوري چې زिराځي اغه تیز تلون کیه پښای کې دن کې شهد کوم اشبا ګرځا خپل تشی شهد کوم سر کله جرون شي یقینا دا انه لقد رسول الكريم یقینا دا ویناله دلګری شو زدمانه تعقد والا عندها زلارش مکین خادر سروسی دن کې ددا خبره مناله شیرا بیا لا وګرا جدی دماني دی دې دیامینه دی دی ملو استاسو ملو گره لیوانه یقین لیدلو اغلره پوغاو سرگندو او نهده پوغیبو بانده بخلی کونکی شسو اللہ ورطویلی دی اغا بیان کئی او نهده د ایناد شیطان ردلشوی فا اینه تزهبون لون اینه تزهبون چرت زیتاسو دازاب نچرت زی تاسو فا اینا تزابون چرت زی تاسو نکوم الاره دا چه دایت در کتاب در لانا نده دا مگر پند پار خلقو چه چه خوخی دی تاسو نانو کلپ دیشی تاسو نکو خوی مگر دا چه خوخی در لان تشاونا تاسو نکو خوی استقامت بحاقو ما کشاون الاستقامه نکه خو استقامت په حق مگر دا چکو خدای پتازو لکه هدایت نو مگر هدایت ورگی الله بتوفیقه الله قبول توفیق نکه خو دازو مگر دا چکو خدای جرب د مخلوقات سوره او سورۃ کې لَس اصول دی او سورۃ کې نجی د شفاعت او سورۃ مکه نه به ترقي ویلو چې نور والو او اسوری خړشي مذلتہ اذا سما انفرت کړه چې ویزل کواکی بنتاثرات کلاچه اسطوری پریوزی چه خرشی بیاو پریوزی آلتویلو دریابون ڈکشی ویزل بحار و فجرات کلاچه دریابون او بایولشی مخشویلو چه روح بدن کیوزایشی ویزل قبور و نکړای چې د قبرونو نه ګرځپور ته کړئ شي په بشاریو ته نه ما قدمه دواخرت په بشاریو ته نه سیمو خلګلی ازر روز دګریري انسان سجې دوکا کې واچو دالره استاره به زمن سره ازاج پیدا کوي تاراره برابر کوي نبرابر کړی دي اندامونستا فی ای سورۃ په گونه شکل کې دا شکل کې چې خو خدای الله جوړ کړی تا یقینا تجدید کوي قیامت پتا زه باندې حفاظت کون کی عزت منلی کی پیږه بجی ته از کوي یقینا نیکان بھای پنیه ماتو نکي یقینا بدکار بھای په جهنم کې دن په شایته بروز قیامت ان به دوی دا غن غایب سپوږیته سدا روزه قیامت بیا سپوږیته سدا روزه قیامت او روزه واس نلری یوتان د پار د بلتن د هيز فیصله به په اوروج کې د پار الله وال امر یوم از ل الله فیصله به د الله ای سوره ان کبوت تسری نزول کې اشبغه دائم سورۃ ګللا ترغیب ورګی ایمان بالله وایل للمتخفین هلاکت دې افګه مې کوم ګلاره هاګسان چې کړه پیمانه کې په کل کو باندې ځان ته تلې او کلا چدی تالیا ایلارا پیمانہ کیا ایلارا یا تالیا غیلارا نو نقصان کئ بیا قبر کئ گمان نہ یقین نہ کجدی جدی و پور د کرے سی بھرو جلوی کئ و بدری جو خلق د پا رب د مخلوقات یقینا کتاب د بدکار د بس جین ځبې دې ته سده سچین کتاب له کلیشه علاقه پدا واخه تقزیب کون کولا را هغه ځان چې تقزیب کوي روز قیامت تقزیب نه کوي پرې مگر راز دي کوم کې ګناګر کله جوړو ستې پدا باندې جمعاتون وای چې دې په خاڼو دي نه ځنګ له دې پزړن ورځې په دې کوون کې یقینا دوی را خپلبنا فدا واخه پړدا کې بکړې شي د دې د بنسب نشي د الله بیا که نن دوی بدل نشي جهنم ته بیا به لې شې دا شی دا وای تاس کتاب د نه کان په پیلین کې زبو یتا زده یو کتاب د لګل شوی حاضر به نشي شې یقینا نه کان به په نعمتونه کې په کوم او به ګوري ته په پېژنې په مخونو زده کې تا او به اس شرابو ډک نه شو ډک نه باید د میوسکو پهېږ د شوکو کې شو کې خون باید د تصنیمو دا چې نه را ک به پهې ندي کي شوي ی خله جو کړو او د مامانو پورې ټوکې کوون کې کله چې دوی تریدل پارې نودي بهرو لي کله چې واپس به شو اخپل ته واپس کېدلې ډیر په م کله چېی دوی چې دل اغ واحدینو لاه وی با دوی دی گمرا دی نور آل گلیشی پاغی حفاظت پسنن مومنان کافر سر بای خندا کونکی یعنی کافر تا بای گوری فکر صوبان بای گوری ینظرون یقینا بدلور کلشو کفار تا آج حدوی کونکی انشقاق که انفتار پسیده فلا دا عالمان عالم بطول فناشی دست چخکاری کلچه اسمان او چوی او تابی بشی دراب او لایز دستمان چه تابی دراب کلچه اسمک راخ کلشی او با غرزه یا غا چه او خالی بشی او تابی روزمک دراب تابی بشی دراب او لایز روزمک چه تابی شی دراب او انسان یقیناً ته کوشش کهون ته اقبل رب ته کوشش نه ملاویدون که اقبل کوشش سارا اقبل عمل سره و مخامخ چی چه هر عمل کره با دنیا کې پس هر کل آسوک چوار کرشو عمل نامد آغا پس دا لازد آغا کی نه ساب بوشی حساب آسان و پس بشی اقبل آل تا خوشحال شوی آسوک عمل نامه آغا روست ده شاد نه نو بغواړې حالا کا ته دنه بشي ته و دې په خپلال کې خوشاله ډېر مزو د یقین کو د ګمان کو چې بیا و نراګرځي بهشکه یقین رب دده پددل دن کې نردایز خبره شاید کوم سرخی د ازمنه اشپا اجره غنده اوس پکمې کله چې پوراجي لترقبونا طبقاً عن طبقاً سوارب شهتاسو ديو حالا تربره بالحالا طبقاً بعد طبقاً امران بعد عمرين منزلتان بعد منزلتين ديو منزلنا بالمنزلتا طبقاً عن طبقاً دو نتفين علاقاء علاقين مزغاء مزرینا بچې مخالقا او بیا زوان بیا ګډا بیا احجر بیا ودری دل الله ته سړي دوی لاره چې مان نراري کله چولستې چې په دې باندې قران برکی کافر اللہ کی دوی سېجنه کوي پر کې کافر تکذیب کوي الله خپویږي پای چې دوی جامه کوي مزیره ورکړل لاره په ځاب درته روان کې مگره ګزان چې مان نراره ملي کرمتا په دښونات دوید دو پاید آجر به حسابا صورت شمس پا زیر وشتم نزول که دا صورت ده ماه سباقه خلاصه ده او نمونی زکرکی ده باطل پرستو او لغ نشره غیر مرتب کی نمونی زکرکی ده باطل پرستو بیا پاری لوف نشر غیر مرتب کی شاید دا اسمان برجونو والا روز وعد شوی شاید حاضر شوی او دی وجلشی تبادشی اغکندی والا او رو خواند خاشاک او رو بل کرو او چاچن منل آهید بارتاو کرو از همالیا قود دیو پای او دوی پاقشی چه قو بای مومنانو سر آزیرو مومنانو سر جو امی کرو دوی برنو گنه لاغی نا مگر داشت ایمان راو آغی پا اللہ غالب ستالی شیباندی آغازات اگر اختیار داسمانو رزم که اللہ پاقشی بنگوار یقین آکسان چه مسئبت یا چولو مومنان سری مومنان خزیبیا دوی توباونو است دوی دو پاقشی بجان ناما عزیز برای صاحب سوزه اونکی یقین آخری چه من غیر عملی کرو مطابق دو سوناتا دوید پار باقی چه روانی بیلان دیگونه دارین حیرونا دار کامیابی لویا یقینان حمله در بسته در ساخر کئی دوباره کئی مختی پیدایش کری دوباره پیدایش بگی اللہ در بخون که منوالا رب خواهند دارش نوی کون که در سچی را دویلاو او سو حل تاکا حضیث الجنود لفت نشر غیر مرتب. ایر آغل تا تا خبر دلخ کرو دفران دل سمو جانو بلکی کافر دی پتک دیب که اللہ و سوز دی نظر آگیران که بلکی دعو قرآن لوی پلوی معفوض که تاریخ بلد په نزول درشم پنزول که دعوید اس راک فرمائید کافیری نامیل مرویدہ لب ملادت دی ورته واسما او تاریک شاد اسمان او تاریک سپوږیته سړی تاریک او سورې ذری دن کې مست رہے نفزه چې نبی په ایوازت کوونکی او دې ګور انسان ته څنګه پیدا کړی شو پیدا کړی شو د وګړو په سری اسنی د خزنه یقینا الله کو واپس کولو دې دا قادر او چې درګند کړی شرعونه نبي د دت طاقت نڅو ګینداجی او شاید اسمان ورجواله باران واره شادوزمقاشلی دوواله زرغنو واره شادوزمقه کندو والا لارواله یقینندا د وینا دسدا توګه یقینا دوی چل کې چال انتظام کوم انتظام مولا درکو کافرتا مولا درکولګ لګواخ مالد دي لګواخ مخزه الرحمن الرحیم بسم الله ربک مکی سوره ده سوره تکویر پسې په نزول کې اتم تاسو سورته نو کریم کې او اتهام دې سورۃ الان روستو د اشفق سورۃ نه د روبراوی کې یو باب په دې کې اشفق سورۃ نه تذہیق دنیا انسان ز لا دنیا ناراحتول کا خپل زړه کې کامل محبت د دنیا زړه کې مننه به زاړه سورۃ اعلی کې الله دوا ذکر کوي دو مسائل یو مسله خالق لکل شی هو الله دیو مسله عالم لکل شی هو الله پیدا کون کیدار سیو الله دی او فوا با سیو الله دی اللّه هو ايّ دا حقّداء دا غوصاتي أو دا دوسو جنو مالا رأي فيه اوه ايشبوه فارسي والله ده اوه ايشبه دا كون كده عرسي والله ده الَّذي خلق فصوّا ايو مثلا دوهم اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَعَرَ وَمَا يَخْفَاهَا اللّه هو چدا دغه اکیدی د دوزونه مال را کړ نزه تا سره په اواز کې دوزونه درقوم یو د قران علم به زر در کړ سنقر کا فلاتن او دین جنت به زر در کړ ونیسر کا لیلی وسرا اسان تجارت م لري دوزونه الله وايي مال را کوي دا او چ خالق دار سیو الله اے دا او مانای چې په او پار زبانيو الله اے نو هیوز کې ولا وای دوه کوم یو دوه قران ایلم بدل کوم او دویم جنت بدل بدل کوم عجيبه سودا اے ما خدا وا سودا الله سره کړ جواب خالق دار سیو الله اے او په او پار سیو الله اے کوئی دا سودا کوئی کنا کوئی او عوض کی اللہ جنت ور کئی عوض کی اللہ دو قرآن فام رہ کئی اللہ دو منل قرآن فام رہ سبح عمر دے سبح اسم ربک العلاء پاکی بیان کا دنوں در بخبر چلوئی دے سبح اسم ربک العلاء سبحان ربی العظیب سبحان ربی العلاء ترکو په سیده کې هغه زات نو برابرې کړو هغه زات چې عندها ز کړو الله سره کړو هغه چې ويسترې ورشو لاله نو وی وی ورجو أغلاله خاصه تور وګلو لوپتا نو تانه باندې هیږي إلا ما شاء الله مگر هغه چې منسوخ کړي الله چې کوم منسوخ کړي د الله لري کی پدې قرآن اوللو وی هیر ها هغه چې الله منسوخ کړي منسوخه الاول یاده چې لوزله سره کړي پداباندی إلا ما شاء الله ان او یالم الجهر وما يخفى الله فوقي بخارا اپورت ونيسر قليلي اليسر مبدا بسان بوزو جنتا آسان بگوتا تا کول دني کوي چې بوزو جنتا تا دين يوزر ده او زرنيشته فذكر ان فاد الذكر نه نسیت او که پا قرآن که فیده رسی نسیت که نرسی فیده رسی نوم آو که نرسی نوم خود تا بیان بات بات او که پند با آخری آسوک چه حریفی دالانا او بیر تا بشی بادباخ آغا بادباخ چه دن نبشی او رلوی تا بیا با نمبری پاوی که او نبای جنده یقینا کامیاب شا آسوک چه زنی پاک کرو یادګر نوم د خپل را بو نو مو جوړه بلکې خو خو تازه دنیا او اخرت به تر دی او پاتی یقین انده په کتابونو بغانو دي کتابونو د ابراهیم علی السلام د موسی علی السلام بسم <تصفح> الله الرحمن <تصفح> الرحیم یا ووجوه یومئذ نخاصعه عاملۃ ناسعه غاشیه زاريات پسې سورت کې تذیه من د دنیا زګرګۍ او بشارت خوشخبری ورګۍ او تذیه د دنیا حالاته کا حدیث الغاشیه ایراغله تا خبر د پټاون کې قیامت د غاشیه وای زګا تاسو ناس بلاحال خلق بتول راپړ کی پاګ مصیبتونه باندې یا قیامت تغاشوا ی زکا تاسو شی وجوه کفار د کافرانو مخونه به تورکړي پکړې وای وجوه یامای ذل خاشعه سمو خل په دغه وخت کې به ذلیلآ عاملات النازبا کار کوونکې به استړې تسلا نارن حامیا دنه بشي اور گرمتا توسقا منائن انيا خوله بشي دچني گرمينه لسلام تو امن الله من زريع نبي دې لپاره خراب مگر د زوز زوز خراب بل الله ورکی شبرك چاغي اور غني لري خوله کې بن خدي تو امن الله من زريع خلاک انسان دیده پارکی چی یا لوگا ختمشی یا دیده پارکی چیزانی سورب کم لا یوس منو ولا یغنی من جو نبا سر بی او نبا فیدر سید لوگی نا دا تخویف او سا بشارت سمخونا پا در وقت کی بای تازا پا خبل کوشش بای نبای خوش حالا پا جنت اچت کی بایی نباوری پاقی که بگواز بگواز بناوری دروغ بناوری باطل بناوری دماغسیت خبری بناوری پاقی که بایی جنی روانی پاقی که بایی کارتونه اوچت کردشوی اوچت اوچت کارتونه بایی غواری اغب کتکیی لو چې راست نو کاټ دیو چې کی کو زیدل غوړ نی بیا برکت د کیږي وا غاب موزوآ او ګلاسونو به کی خدلې شي وانمار قوم مسفووا درې صف کړی شي وزراب یم او پلن پوشونو به غړلې شي ویداسنګ کې وی ده سنگ کرده او ده سنگی لاسونه دی نوالله مثالون خید دنیا ایه نگوری دویو خانو تا سنگا پیلا کرده شیدی غد اوخ ده تی که نیو پاسه تی که نیو او اسمان او تا سنگو چک کرده شید گرونا ده سنگو درده شیدی ازمگی تا سنگو درده شیده دا سلور سجونو د جانتا او سلور د دنیا در تاو خود اللا حضر شیخ اللہ دی پی کرو را رحمتونو ولیگی اغیر ایمان مولنا سندی رحمه اللہ نا تپوسو کرو پا دا سرور علی خی نور سجونو انو خود ایمان برچت کے سباکوی ما تیو دا کرکای کلاو کار ایمان کلاو کرو وی برا گوره برسیدی نمائی اسمان وی مخامخ گوره سیدی مائی گورونا وی قطع گوره سگرزی نمائی اخانا وی دی اخان اللہ اندلہ وی عربی کنو سو خود داغوون اللہ, اللہ ورطو خولا کرد داغو سلور سوزنو فزاکیر ننسیتو که انما انت مذاکره یقینا ته نه زید کوونکی لستا علی بمسیطیره نه ته په دی باندې مصللت نه ته په دی باندې زوراور ذمہار نه ته الا من تولا اِنَّ مَانْتَ مُزَاكِّرَو، تَهِي نَسْحَتْ کَوْنْكِ، نَيْتَ پَدْوِبَنَنِگِرَانَ اِلَّا مَنْتَ وَاللَّا مَگَرَا سُوکْ چِو وَاوْرِ دُو قُرْآنَ نَا نُو لَسْتَ إِلَّا مَنْتَ وَاللَّا فَلَسْتَ لَهُو بِي مَزَاكِّرَو نَسُوکْ وَاوْرِ هِلَو نَا نَيْتَ آغَدَ پَرَ نا زیات غدار چا ده پارا کی چې قران نه لاره بیان لاره نو چې واولیدو نا غره به پرسه نصحت کی چې دراس د قران شروع شو نو ته او قران نصحت وکي چا ته به کوي کو چې قران نه راځي کنه خو دی وای نه رازم نو لاستا بمذکر الا من کوالا مگر ازو چې واوریدو نو فلسطہ لہو بھی مزاکیرو نیتا او کفری اکران عذاب ورکی اغلال اللہ عذاب لوئی یا مطلب ہے دا اللہ اللہ مگر سو گواو ری دا نبیہ بتا سکے فاکیل ہو الاللہ آہا نداغکار اللہ تپری دا اللہ پوئی یا داغه کار الله زپری را فازا بوور کې اغله الله عذاب لوی انای لینا حساب هم من کدی واپس کې در ددی مرجعوم مال بر ازی الله واي سمعنا لینا حساب هم بیا ته مون باندې حساب تدوی مال بر ازی الله او زبور سره حساب کوم پادشي کنا چې دو ګنه دغه فجر و لیال عشر و الشفع و الوطر و اللیل اذا یصرحل فی تارک فسم اللذی حجر الم ترکیت فعل ربک بعادن ای رمضات العماد الذین مخلق مثلها فی البلاد فسمون الذین جابوا صغر بالواد و فرعون ذین اوتاد الذین اتغاغوا فی البلاد فارکت د حب المال و انسان ډیر مینه ډیر شېدا مال سره نو الله اس زکر کوي ګوره د لیلا وختونه وو اودن لړ هغه ګډه غټه کیدله خو دنیا په شې شوې نو د ګټې روز د نرلاره سو وخت د چا وخت ډیر برکتی وی پنځه ان سوچون کی والفجر شاید سار دل یو اختر دل یو اختر سار حاجانو داخله وکړو لا حجلا لبیک اللهم لبیک کلا په صفای کې او کلا په مزدلفه او کلا عرفات تا دا داخله نه وکړي لیلا مخدر درز درنلار والفجار او شاید ده سهار ودا سهار بورا خلق مزونه اوکر پا جامع او توده پاتشوی لذا قجوه او نتوده پاتشوی وليالن عشرین شاید ده لسوه اشبه در رمزان در رمزان ده لسشبه تجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بيوتر احياء الليالي بيكولا ويخب سات العشباء عبادت لله كو وإنسان تغذبها تشوي وليالي عاشر والشفى والواطر شادي جفى وتاق تاق الله جفى شاید دی جف مزونه تاق مزونه نه دی ویت رو کرا دی ماخا مزو کرا او نه دی شف او کرا مازگر او نه دی شف او کرا مازبخه نو دسار جف او تاق مزونه دنه لار انسان انسانی غفلت کی وشف ایوالواتر شاید دی جف تاق دو دور وزی یو یو دری دری سلور سلور دو آفتی یو آفتا دو کالا یو کالا دو گیندی یو گیندا زائدن لارا دادا زنیا داد جون بیر قیمتی و نتایز گرمه دیکھده آخرت دفارا والله لی عزای او شاید اشپا کل چاخر تشی اشپا چاخر تشی رب عزت نزول کیږي رب عزت کوزيږي سن کوزيږي الله پخپل خپوي او الله واي حال مم ازدار وير سو غشته چې بغانه واري چې بغان وکم نته وته پاتې شوی حال مم ازدار دي که سو غشته چې زغوار چې زولور کم نته وته پاتې شوی حال اشتهر بریګ زوغان د پاره کلمندو یا هیجر دینه اشتهر بریګ زوغان د پاره د دیندارو نوګور ته څنګه ورو بزدا هاجانو هاجانو سره هغه ایرمواله چې خواوندان او د پخو آبادو تخې تخې آبادې وی الله تعالی می اخلاق آغا چه ندی پیداشی داغی خوانی کې که او سمودیان چه توغل بای گدولا پوادی القرآن که و فرعون زلوتاد او فرعون میخونو والا چه ده مخالفینو لاس اخپا که میخ بیٹا کرا یا فرعون زلوتاد نویلی بنگلو والا نویلی بنگلی الذین <الزينا> تغفل البلاد اج سرکشی کړو په ګلو کې مزیات کړه تا چې فساد نو واجل په دی باندې رب ست دی او زل عذاب رب ست دی انتظار کې فهمه انسان زامه ابتلا او هر ګل انسان کله چنته واغلی د تن رب دادا. نو عزت کې ددا او خوشحاله که دلاره ارزه ولو ورکی بچی ور کی مال ولو ورکی نوائی ربزو ما زیزت من کرو آما دیخ خرم میده زیزت من کرم بچی را کردی سیحت را کردی مال دولت را کردی او هر کلا چیمتان واغلی دادن رب دادا نو تنکی پدبان رزق دادا رزق لکم کی مال دولت لکم کی نوای رب ربیانا رب ذو اسبکرم و مال اشتوال باندې سره نه عزت من کیږي نشوال مال باندې سره نه بهزته کی عزت او ذلت چه کوه راشد تر توخيب بل كلا بلا تجرمون اليتيم نده دغه خبره تاسو عزتنا قولا دی یتیم دی یتیم پسر بدی لا سوال نبیع بی من کی دی او یتیم اکرام بدی قولا نبیع بی من کی دی او یتیم سرد بی انصافی کری را نبیع بی ظلیل شی حدیث کی رازی آنا وقافل الیتیمی کہا تین فر جنہ نبیر اسلام فرمائن. زه او دی یتیم حفاظت کون که داشه بیو پشند که در یعزیز که رازی چه دی یتیم ها زان ساگه دیره کرو علت دی که جینه ده چه دوڑه زی پیو کرو جامه دیولو آغسته تراغی چه آغا پخپلا پخپودری ده نو نبی اسلام فرمائے دل جنت واجب, ده جنت واجب دی جنت واجبو حق دایسته گناه کړي چاغه بیا جنت ته تللی نشي لکه شرکه احادیث کې راځي د یتیم پسر لاس د کی خودو نو لاس لاندې هر څو چې ويخته راغلي دی د هر ويخته په واسه ګل الله ولې نې کوي د هر ويخته په واسه کوي وا عزت مندي په چې دی یتیم سره به انصاف وکولہ اندا یتیم زره ظلم او ادوار وکړه کله بللا دګری مونږ لري یتیم تاسو عزت نه یتیم اږي یتیم عزت نه لري یتیم مال خورلې نه انجاب څه ګرځته لري تباہ او برباد حدیث کې راځي سکسان نبی الاسلام وای ماولی رو نبی له ظلم وای ماولی چو خلوه کلاوی کی او نور دور دور گتان دا آگلی پدیو خلوه کی مندی اگا گتان دورو پکتا ما وزی ماتا پوسو کرو جبرائیل نا و جبرائیل دا صوب دی نا جبرائیل ماتوی اِنَّ الَّذِينَ يَاكُلُونَ مُالَ الْيَتَامَ ظُلْمَانَ اِنَّمَا يَاكُلُونَ فِي بُتُونِ مْنَارَ یقِنَنَا خَلَقَ څو خوري مال خوری خوری دی یتیمانو نو دوی خوري پوښېډي کورا خېډي غور غري تاسو زنه کول دی یتیم عزت نه کول دی یتیم کنه کلا بلا تکریمون الیتیم او تیزواله نو کو په خرات د مسكين باندې د مسكين په خرات تیزواله نه و چې پور کال به تیر شي ندته او یا ني اجل او لري که خطر راجي نو مقتدر به يدي په منبر غوخي يماندار او استاد سم په ما حق دي اګه بیان نکم نو بیا سبا ګناګاريږم او زمان پتاه زبني حد دي نو مسله هاي واخ کول غواړي ګوره شکر دي روزي ها اونې او تراوې کړې دي دا ګور بره زولند دي بره ځي نه سو پوجي سورسایه مال نه ولا تعازل و بیمارا تا دانی ایشلا غریبن وروکا هر تک دے کملہ غریبن پاغون کی جی خدا نور یتیمانہ چې دلو اختر جی دیماندارو اری د زرمن ټولی بزمای فوجوی در زده ددی دا په نکای کې د زده پتراویو کې دددی اری نکای د به د تراوی د به د تعویز په بیا د دیس شنو د ضرورت ا بیان ولا جنت په کار رزل په سي په کار دي كلا بلا تجلمون او تیزوال کو پوخرات د مسكين باندې و تاكلون التراث اكل اللما خورب اي تاسو د مول مال پوخرات سره ملا تقریر کو دا پختان دویرزاری ماندی میراس خوری نو سای ناسو ویجیلا میراس تتوائی وی میراس میراس توای دا پختان دا میراس خوری نو نجی پختو کی راتوایا پختو کی میراس تتوائی میراس دا ملیمات تنوائی آو پج بره کنا نجی پختو کی ترجمه او کن دا پج بره و تاکولو نتراز خورل بیتاسو ده مرو مال پا خورا بیر سره از مری مال سو خوری مری مال اول ملا تراکی دی اول چه کفند گنڈی کفند نو دی یو گزه تاغه نپڑکی داویزه مسلح جوڑو ما اولی و چورا اول تا کفند پڑکره اول ده مری کفند باید راکی خودی او بیا چی دا سالوی خروز پوری گوڑای پکار دا نو چی سالوی خروزی و کور که پاکی گی غم شویده دل رازی نو بیا سالوی خروزی نوری تیشنه بل با راب پرزیده نو دده پا کور که پاکی نه دل هر وقتیار رازی آوری زکر چی سالوی خروزی که بیا بل غم شوید بیا سالوی خروزی بیا ددهو خو مزیده ار کار روان دی چې بیاق سلوی اختیری گی بیاق بل پرزیده لی بزده کار روان ده و تا کنون تراز اگل اللمه اجده اعمال دار سر مرشی بس نند بای فلانه زی که جهاز غرزیده لیده جهاز آری در تانگی والاو خوشحالی او د ملا خوشحالی از آغی بانی غمی او چه غیره مرشی او ری وی هر یو زانت مره وای سلو سلو رانی ورکولی نو چه بی ابل روزو مالدار مرشو روپای روپای ورکولی وی مرم وای اپنون اقا دلم زانت مره وای او سلو رانی سلو رانی نیشلی مرم دیتا وای او ری چه جاز جازو گوردیده در طوی که گئی خوته کولونو تراځا غرللم لما خورل به تاسو د مرملو په خراب زرا الله دې رحمتونو دې په شيخ باندې دې زرا مدرسې دې بار ولاړم پدې کې کس زراغه او څاګي کې او کنزل کې مې ویل چی کنزل کې وزيدي ته ظلم پدې ګرمۍ کې جنازې ده نو چې جنازه می وکړه نو یو روپای را کرده و نجیب کمی آجولو اوز نیگا جیب نیگا روپای میو کتن دا نا آسی میزارو کرده اگر نجیب ما تا قتل نیگا وقتی اگر کتل پا کارو کرده و دا هر محکمی دا پارا دا تحقیق یو آفیسر یه چاگا تحقیق کئی خود زمانگ دا دی, دی محکمی مشر نشته اگر چا سر اگر سر بی کتا کرده دا برکا بی پزارا چولی تا اس کتلی چی دی اسکات تکینی ہیل اسکات تا سر بی کتل کری او پا دی یخ جمعی که خودی بی او پا چې کی صلاف از وائی دا مال قلیلا په خداع کسیرا دا لک مالا پا دیر اٹا غیب آنی خوب عربای کیا پختانا پا عربای نپویی دا مال قلیلا دا لغمان قطر څومره ورکړي او دې ډیر ورته دا مال قلیلا دا لغمان په خداي کزيره په ډیر ټاګي باندې ماته ته در بغلې او بل وای ماته ته در بغلې ولګه ته پرغې مال بخي په دې بلوچستان غاره دي ایران طرف ته نه څه دی حد دي دغه طریقې دای هچې شه مړشي نملابرا شي کډنا جنازه چې څنګه وږي نو کثر جخ نه از يخ خپلې زی لريزي پری دینه نو وارثان را شي جي بخي نه یې بخم نه نه بخي بیا غوږ کې ويو نو ویننا نو دوا نو چې مالدارین دري ضرور ګډان او بخي چې دري ضرور ګډان ولور کې او پس ما بخله بیا خوشالي ولکذا بخیل استه پکار کرے تب خل ک وتا کھلونہ تراسا کل لمہ قران تاسو د مرماله پوخرا دیر سرا کوم مال به خړه وتا کھلونہ تراسا کل لمہ شیخ القران رحم الله ای زوورکم فلارم شو یسین پادیشو ایو شړای او ما له که دو ناشره می پزان واشو گرم چون نستاز را دی زما ترتو وی چه در شره خود دل آغستل خنده دی نوی من وچد کر آغیل ور کرو وی زما لازره سدرد دو کرو دستنگ اسلام کی دیشی اسلام کی غایت انده انصاف دی زما پلار مره او جم دی یخنی دا ما ځان گرم کرده و دی, دی را دی و ما ناشره واست یه دیر خپشم خورو سپت اولگی دا اسلام نو خودلی دا دیدی خیر دیدی دا چل خودلیو و تا کولو نترا ساکل اللمه خورل بیتاسو دمونو مال پا خوراک دیر سارا خورل بیتاسو دمونو مال پا خوراک دیر سارا دیر خوراک دیکو دمونی سجامی سرکری یا غطول بزه سرگی سجامی چی اغا طول بده سا غی یه رجی یه پلار میلی دلو اللہ پاد بی بخیلی دیر خسده خدا پتکه نو او سر دغس سر طورو نوی ما پتکه شیشتی نو پتکه میوال رو آوستا نبیه دویم روز با نبیه یه رجیمی دیر خیلی خو واسکتی نو یه واسکت میوال رو آوستا اگری نبیه وتاکلون ترا ذاکل لما خورل به تاسو د مور مال په خورا ډیر زره وتحبون المال حبن جما مين کوئی مال زره مینډيره یقینا کلا چې ټګړی شوز مکا ټګڑا ټګڑا اخکاره بشي ربسټه يا مجد په خپل شان سره او فرښتې زو زو اخ ګارب کړې شي پدار واخې جاننه پدار یاد به کې انسان او چرته به دلر نه سيادت اغه واخ به نه سيادت چرته نه بو واي هاي کما مخ کې لګلې دی جون لپاره عمله پدار واخې لا زبوا زابو هاتو سزا ورن کې ہوتا نه پشانت سزا الله ا نبتری پشانت د تړل د الله یو کانو ا نفس مطمئنه وا پشیا خپل عبد خوشاله خوشاله کړي شي داخل ژو ما په بنان کې او داخل ژو ما جنت کې شعب دل عزیز علی رحمت واخو یو ہندو خوب لیدل ا خوب کی یاد کړي یا ایت والنفس المطمئنه شعب زغراي ما دا خوب که دیده رشاست ده ده آیتون ده ده قرآن ده قرآن دعوتی ولوور اسلام اسلامی رالا را احنا مازگر سوگرالا نین اغلاس بجید مسلمان شوی و اغفاد شوید راشی جناده یا کی یاد کی و انم سلمت مینن دو این حدیث که سره دی بعضی دراشی ده جامال سیابه گئی لیکن الله کرم کی چدارو د جہنم ته تللیو برابر لیکن الله کرم کی ایمان نصیب کی او بیا دازبې جمال صالحه برجې ددو ا د جنت ته مزګه یولیش مصافتو یعنی ددو مړیدل ا جنت ته تللیو برابر وو خو نازاب دې کا دې نشي کافر شي جانب تلاشی الله عزوج خادم صحیح کی فخر خلیفہ داخل جہاز ما په بنان کې داخل جہاز ما په جنت کې نسورت کې اهانت د حب المال او قرارداد الیلا بختون د مزای شو لا أقسم بهذا البلد وأن تحلن بهذا البلد وبالد وما بلد لقد خلقنا الإنسان فيك بدأ يحسب أن يقدر عليه أحد يقول أهلا تمال <سؤال> لبدا يحسب أن لم يره أحد لم نجعل له عينين ولسان وشفتين وهديناه النجدين فلا قتح مالعقبة وما أدرك مالعقبة فكر سورة بلد مكي سورة دي ونزول كي في مزي درشان پس سورة قافنا سورة كي رب العزة دکلي اصلاح لپاره دري قوانين ذکر کړي بلد معنا کله قران کې د هر شي اصلاح شته سورت حجرات د کوټنو سوره چې کول کې وځه کوي سورت بلد دکلي سوره د دې کلي اسلام په سكي نو دکلي د اصلاح لپاره دره اصول اللہ زکر گئی یو دا چه ده کنی دا یو مشر پکار دے یو امیر پکار دے خوامیر سنگری اس پینا پا گندہ نا چه دے پا بیلچی شرمی گی دے پا کودار شرمی گی تشووٹ آخری نا نا دا پکار امیر پکار دے جفاکش مینہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ دوی امیر پتاړ دی او امیر وی جفا دو مهنتی دوی نو اسلامي عقيدي پکاړه چا کې د لیکي جوړنه لري ان بیا نه او اسلامي عقيدي بغیر د قران نه کیږي نه چې قران وله شي اسلامي عقيدي دا یا لړۍ چې صحت د عقیده په الله قرآن لا لري او قرآن ته نه وای او قرآن نه بیانې عقیده درسته نه ده تاسو ځان لارمي ته وسه عقیده درسته اسلام د عقیده په قرآن کې زم اسلام معاشري معاشره اسلام پدې کیږي په کلی کې مالدار رښتې ناغه مالدار څوکای فکرل زکاتونه دي خیر خیراتونه ني دا جرجمع شي از کلي په غريبانو باندې تقسيم شي اوسو جوګي تر پدري کلی کې یو مشرقي مهنتي او کلی کې عقيده سهي وي د خلکو درس د قران کېږي مال جمع کيږي زکات صدقات تور از کلي په غريبانو باندې ویشل کېږي ناقیدان دروشوا معاشرهم دروشوا مینهتی امیرم دی کله به جوړیږي نه یقینا جوړیږي لاغزمو به ازل بلد خوښ وختم دی لاغزمو به ازل بلد نه دی راز خبره زه شاعت کوم دی کله لاره وانته الهو به او ته نازلې دنکی داخلي دنکی پرې کې له وانته الهم یا وانته الهم بیا زل براد استال ویني حلال غنېلی شوري پرې کې له هر چال برامن ملاوي شو خامنه نو ملاوي پر ما محمد رسول الله تر نو ملاوي شي صلى الله عليه وسلم او والد او ما ولد او شاید کوم آدم علیہ السلام او اولاد آدم علیہ السلام یقینا موږ په لاره کې انسان لره په مهنت کې دیبه مهنت کوي آیا ګمان کوي دی چې وږس نلاري په دبانو شک وایي خرج کړی مېره مال دی آیا ګمان کوي چې نوي نه دلره الله او ممنونه گرزونه دلاره دو استرگه او جیبه او دو شنه دی گره دخپی دو دی لاسونه دو دی شندان دو, دو دی کار با دیر که پا دنیاه او دا جیبه یوالا جیبه بیزه های ما چلو او دا جیبه مخ که قیلشه اکره دا کو او بار بیا شندان دی مطلبه دا میره باند به ازده عجیب ما شلو در لاب پا زکر ازکار که چلو واده این و نجده این من خلده تا دولاری خیر و در شهر در سعادت و در شکاوت پس دیونو خود گونده ایتا سبوی گیتا سبو گونده ای آزاده ولد سرد دی خوراک ولک ولدی پروشه دلوگی که یتیم تا اخپلوالی وارا یا مسکین تا چې ډوړي بیلګې دیلې بیا وی داوینا چې ما او بیان یوه کرپ کړه او بیان یوه کرپ مې ربا نه دی دویې اصحاب المېمانه سملا سواله او کافر جی اوا غلو چې کوفر کړو دوی اولو لا سواله پوجو باندې اور جوښ شي نو بلد کې